kun muistaa leipoa ja käydä osoitteessa Piskolan pisteet Mikäli kuulet ääneni olet Ystävien seurassa taajuudella 9.8.5 Mitäs tässä muuta kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potais se oikein kunnolla ja nyt lähti! Pisteitä. Ne ovat kirkkaina. mukani harjoittamaan taujookaa. Olen Jukka-Pekka Lilja ja tällä äänitteellä opetan sinulle hyvin tärkeän taolaisen harjoituksen nimeltään sisäinen hymymeditaatio. No, ja tätä me kuunnellaan jatkossa Tuota oikeastaan tasan tunnin ja sitä aina välillä nostaan tuota ylös ja näinpä pois. Se on siis taujooka sisäinen hy hymymeditaatio ja nyt pidetään tällainen... Mik, Miksi tätä lähetystä nyt voi oikein tämmöinen niinku huruhumppa age, äh, mielen rauhaa. voodoo, mitä näitä oli niin pyrimme, niin pyrimme saavuttamaan uuden henkisen tason tässä muun muassa tämän lähetyksen aikana Pyrimme henkistymään ja löytämään jotain sisäisen kauneuden ja jumalattaren ja <tos> lämmön ja, ja ehkä vähän katselemme tulevaisuuteen ja niin, nykyisyyteen ja menneisyyteen Joo. Ja Joo, kyllä ja täällä on paikan päällä niin, DJI, Mm -hmm. Tuuli Hongisto, Mitä nyt tuntuu? Mites muuten, kun Oletko laissa liikenteeseen tätä ton illalla, että tänään saako sinua halata sitten kun sä oot äiti? Katsotaan sitten miten tapahtuu. Että... Pä, niin, äiti, äiti, äiti, äiti, äiti, siis, siis suone ei halata, vaan suun piti halata, eikö se niin päin mennyt? Äiti, Ai niin, Tämä on niin u, uusi tilanne mulle tämä. duuni. Että mä en ole vielä ehtinyt opettelee kaikkia asioita. Joo, mulla on, mulla on tässä kolme mielenrauhaa levyä. Tämä on levy nimeltään Shakra. No niin, niin. Sen hymyn avulla opimme itse herättämään positiivisen elinvoimamme ja elävöittämään sen kaikkialla kehossamme. Opimme tuntemaan fyysistä kehoamme ja aistimaan energiaamme. Yhteys kehoon ja energiakenttämme maadoittaa ajatuksemme ja antaa juuren mielestä. Minkälaiset en energiakentät sulla tällä hetkellä No siis, moni totta Pään, koska mä unohdin mun, siis ensinnäkin mä unohdin mun kristallit kotiin, sitten mä unohdin mun unisiepparit, mutta tiitsi mitä mulla on? Mä luin, että jos laittaa huoneen koillis raha, rahaa, kolikoita, niin se tuo, se tuo vaurautta. Mä käyn nyt laittamaan sen vaan, koska Radio on aika persaukinen, aukinen tämä varmasti, jos tämä toimii, niin se on tosi hyvä juttu. Kyllä, ehdottomasti joo, se on tuo nurkka tuolla, no joo, siinä menee olevaa sisäistä tulta ja hengen valoa. Sydämestä ohjaamme hyvin muihin sisäelimiin Hyvä. ja kaikkialle kehoon. Tutustuminen oman kehosi anatomiaan. Toivon, että tämä mun oli tarpeeksi suuri. Koska koska Minulla ei ollut 260. Niin joo, hymy. oliko ne ihan juuroja? <totus> eikä ole kopeikoiden ihan, ihan... vain euroja, tavallisia euroja. Toivon, että Tunteen. Rahan jumalat katsoo suotuisasti tätä meidän, meidän uhria. Tästä sit seuraavaksi, että mä oon laittanut tuossa tikkönen telon, mitäs kommentoidaan, sisäinen sankari yritys Ruben ja Stiller pulta. toivottaa myös kaikille mielenrauhaa. Ai niin se on totta, kyllä ehdottomasti näin. Kyllä. Mistäs aloitettaisiin? Mä että tässä voisi vähän käydä läpi tämän lähetyksen aikana horoskooppeja, selvennäkiä palveluita ja sitten voi vähän vertailla Jumalatar-kurssien hintoja, niitä on hirveästi erilaisia. Mitä se tarjonta on? Sitten mulla on Rajatiedon keskuksen menovinkit tässä. Jos löydätte joku hyvä Jumalatar-testi, voitaisiin katsoa, että millainen Jumalatar-ari on. Sitten ehkä jotain kirjallisuusvinkkejä. Sitten mä löysin tuolta Paranormaali-blogista tällaisia kaikki lomakkeita, mitä mä ajattelin täyttää tämän lähetyksen aikana. Joo, täällä on, joo, joo sä vilautitkin tuossa. No, ja oli muuten erittäin mielenkiintoinen tota, toi ku kuva, mikä otettiin. siinä otin, Näillä jollakin hintun jumalalla on kahdeksan kättä, mutta siinä oli ilmeisesti seitsemän tai seitsemän ja puoli kättä oli Sille siinä Facebook-kuvassa. huonosti tällä meidän jumalalla. Joo. Mutta nyt kuunnellaan tuossa noin. Mun piti laittaa soimaan niin rainforest levyltä Tässä on Authentic Natural Sounds Rainforest. Raita numero 7, Dolphins at Wales, koska ne on Nehän toivat niitä legendaarisia, mutta tämä ei suostu menemään ollenkaan Tätä pitäisi soittaa kokonaan Tämä -tä eka lähtikin näin ollen soimaan Mikä on sitten, kun ei saa tuota haettua eri raitoja ollenkaan Kun tämä tulee yhteen pötköön niin Tämä on Ocean Waves at Sunset Kato, nythän muuten aurinko laskee ihan justiinsa muuten Se laskee ihan se Aurinko laskee tämän aikaa vuodessa On muistaakseni 12 yli kolme Ja nyt viidemmin kuluttu aurinko laskee Eli tämä tuli oli Se oli hyvät että se lähtenyt soimaan <kysy> <Okay. kysy> Kunnellaan tuota taajookaa tässä samalla Okei okay. Hengity Hengitys sisään Mulla on heti parempi olo Hengitys huru. <tos> hengitys sisään <tos> Anteeksi mä olen, sen, mä olen hiljainen Tässä on niin Täs vaihe ykkönyt on lähty liikenteeseen sisäinen hymy meditaatiosta Mielen hiljentäminen ja hymyn sytyttäminen ja, ja jos ihmiset tota, haluaa osallistua tähän lähetyksenä, niin aina kun tulee viesti, mm, niin sitten mielellä, humi on my, my, my, my silloin mm, sitten. Jo. Yksi Kyllä. Silloin kun mulla on vieras täällä, niin ei, silloin, silloin ei tule niin paljon luettua chatbox-viestejä, mutta tota, no, niin, se, kyllä niitäkin käydät totta kai läpi. Mindfulness on mainittu, se on tärkeää. Joo. Haluatko kuulla päivän horoskoopin kohta? Joo. Laitanko tulemaan suoraan saman tien. No joo. Joo. Antaa tuo Railfordista jolla taustalla. Antaa se, joo, hyvä. Selvän näki, että 24.fi kertoo päivän horoskoopin, ja se on oinas. Joo. Suuret, suurelta osin avoimesta ja ystävällisestä käytöksestä johtuen ihmiset antavat sinulle... <laughs> <laughs> <Juh. Noniin. laughs> antavat sinulle positiivista palautetta, joka todennäköisesti osoittautuu erittäin hyödylliseksi. He huomaavat, kuinka vaistomaisesti sinä annat heille tarvitsemansa tukea ja rohkaisua ja luonnollisesti vuorostaan auttavat sinua. Ja näin kehittyy kaikille hyödyllinen keskinäisen tuen ilmapiiri. Öö, Sitten tässä on tämmöistä omituista tota, informaatiota. Mä en varmaan, mitä tämä tarkoittaa, mutta tota, lisää ominaisuuksia Oinaassa on. Oinaan veedinen nakshatras voi olla kuttara badra, revati tai asvini. Kyllä. Mä oon miettinyt ja sitten mä oon tullut siihen lopputulokseen, että mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä. Voit jättää hengityksen seuraamisen. Onks mä on vielä, vielä tulossa sitä horoskoppia? No siis, jos sä haluat lisätietoa näistä, niin tää Selvänäki, että 24fi tarjoaa useita eri asiantuntijoita, jotka on siis... 254 minuuttia, niin pystyy neuvomaan näissä asioissa. Joo. Täällä on tota... Öö, tämmösiä kaikkia auttajia ja parantajia ja näkijöitä yksi samaani. miksi nämä on aina naisia? niin nimenomaan, nimenomaan. Kyllä, kyllä. samanithan siis on miehiä aika usein mutta lähinnä jotka mutta noihin niin ne yleensä naisia J joku oli teki jotakin juttua mä... ja sanoi että oli sata ihmistä oli jonossa ja hän oli ainoa miespuolinen henkilö siinä niin että ainoa, ainoa kyllä samaani jonka mä oon nähnyt oli nainen okei ja jo. Jo. täällä on kyllä jo. ja tääkin samaani on kyllä nainen joo mutta sä puhut tuossa selvänäkiöstä niin tota... ei kun täällä on Marko no Yksi Marko joo. joka on kans Jo, Joo. Mulla mulla joo, mäki on mäki on jonkun semmoisen Mä olin joskin käymässä, niin piti tehdä juttua, niin se se tai roumut ru teki ymmyy tai myynnää ymm, ymm, ymm, ymm, niin niin, niin to, se oli se oli mutta tota hmm, on mäki mäki on selvä siis koska otsa kännissä nytte. En. No niin padan selvä nytte. Se on ja sinä vastaat hymyyn. Tunne miten hymyn energiaa aktivoituu. Tämä on todella menevää musiikkia. Tulee toivottavasti tässä lähtöä ja, tulee ja meneviä, meneviä levyjä tässä näin. Että... Hank Daras näet Mindfuck on hyvä startup. Mulla <laughs> kosketuksena. Mutta siis joo, luetaanko sinä horoskooppeja vai luetaanko mun horoskooppi? Joo, mä laitan sillä välin taustalle ton tiipet pet Himalaja himalaya Kappaleen ykkösraidan, joka nimetään Jantra kirjoittaa, mutta tarkoittaisiko tämä suomeksi lausua, niin että tämä mantra sitten tai vastaavaa? Tämä on nyt taustalla. Tämä on, tämä on todella hyvää musiikkia nyt tulee. Näin Kertsiin on kiva yhtyä ja laulaa mukana. Laulaa se alkaa. Sitten mä en ole varma, missä vaiheessa tulee se okei. Okay. Mieli kirkkaana ja keho terveenä voit nyt luottavaisin mielin käydä asioiden se kimppuun ja nauttia vakaudesta elämässäsi. Älä kuitenkaan erehdy luulemaan, että asiat tulevat jatkumaan näin. Sinun täytyy varmistaa, että takaat menestyksesi parhaalla tietämällä tietämälläsi tavalla, vahvistaaksesi tilannettasi tulevaisuutta varten. Lisää ominaisuuksia leijonilla on, että vedinen nakshatra voi olla pusua, aselesha ja magha. Että näin. Tuosta tu, niin tuli ainoa nimeltä viesti. Mm, Afrikassa on melkein liian mielikuva. Mm. <tos> Onneksi mä en menossa hoitsuksi. Otetaanko tuota, päivän tarotkortti? Joo. Joo, sä voit valita. Mä luettelen täältä kortteja ja sanon jo, sit hep. Joo, jo, mä sanoin kohta. Mä me ollaan päästy kolmasta tasolla tuossa sisä sisäisessä hymymeditaan. Tunne nyt... miten hymy lämmittää kasvot. Tässä on nyt sitten ja tota... Tunnetko kun miten Anteeksi. Tässä on hymyn ohjaaminen silmistä alas etulinjaa pitkin elimiin. Nyt sulla menee elimiin ja mulla menee elimiin nyt sitten hymy. Kasvoista. Ilmakas, kun aika moni tässä päällä, kun mennään elimiin Oh my god. Kaulaisin. Joo, no niin. Okei, okay, täällä on siis kortteja nyt tarjolla. Maljojen kuningatarja, Maljojen ässä. Mä kerron pari, mistä voit sanoa. Mä... Uh, sitten Tässä. rakastavais... Ota, oh, vielä, okay. Hi Hirtetty mies, paholainen, tuomio, erakko, kuolema, neljä maljaa, neljä lanttia, keisari, taikuri, lanttien kuningatar, kuu, kohtuus. Olisiko näistä mikään? Se hirtetty, mähän, hirtetty, se oli se mm, mies. Okay. Joo. kortti. Kortti ennustaa sekä vangitsemista että vapautta. Olet saanut elämässäsi väliaikaisen, saapunut elämässäsi väliaikaisen suvantoon. Etkä juuri nyt kykene saamaan aikaan muutoksia. Hirtetty mies osoittaa lisäksi kohti ajatusta uurista. Onko tämä nyt se kiertäsi? Mä vähän vähän. Miksi? Ei se täs... täs... oikein tapannut mitään. Tämä täs... täs... niinku <laughs> <Hirtäätty> oh. <laughs> mies osoittaa lisäksi kohti ajatusta uurista. Sinun on luovuttava jostain saavuttaaksesi jos okay. jotain muuta. Ei, okay, Ehkä? Eristy. Mä otan, hei, mä, sorry, mä laitan tää väärinpäin. Nyt yhtään kuuntelettella tarantakorttissa, <tortissa> mä vingo tässä levyä siellä. <tortissa> Mulle ei ole yhtään ha hauras, ei ku harras olo tässä. <tortissa> ehkä sinun on jätettävä vakaa ja varma työpaikka, joka ei vie sinua mihinkään saadaksesi itsellesi antoisamman uran. Sinulla on ehkä henkilökohtainen suhde, joka on lukkiutunut täysin tai tunnet olevasi vangittuna ansaan, kun ajat ahtaan paikan kammoa. Siinä tapauksessa sinun on heitettävä laiden ideasi siitä, millainen suhteen pitäisi olla ja katsoa, mitä tapahtui, jos heidät sovinnaiset ovat menevään kaiken päälailleen joksikin aikaa. Huolimatta siitä, miten asiat nyt ovat, pääset myöhemmin ulos tästä vaikeasta ajanjaksosta ja energiasi uudistuu. Parasta, mitä voit tehdä tai hyväksyä on, että aika on hetkeksi pysähtynyt, eikä juuri nyt ole muuta tehtävissä kuin odottaa. Tuossa tuli viesti, että... Miksi näiden kaikkien äänitteiden miesäänet kuulostavat Esa tullaan, Ehkä Esa Saarinen sen... tekee tällaista salakeikkaa Kyllä. rentautuskasettien lukijana, sitä hän ei tiedä. Aivan ehdottomasti näin on. Kyllä. Olet tuli oikeassa. Lukekaa Radio Helsingin harroskaappia, joka saat Varmaan joku muistaa, milloin kanava syntynyt. Minä en ole varmaan syntynyt. Kaari, muistatko Kanavan ensimmäinen lähetys tuli ensimmäinen päivä maaliskuuta 2001. Nimenomaan Radio Helsingistä kulttuu. Maaliskuuta. Mikäs se on? Sitten, joo, se on, en tiedä, kun tsekkaa. Siis tuli sitten... Ensimmäinen maaliskuuta. Joo, silloin alkoi pyörimään oikein. Siis radioluvan kanssa sitä ennen se oli sitten netissä ollut. Tai sitten oli pari viikkoa väliaikassa. Mutta käytännössä silloin. Aloitais. Joo mm. miten Täällä on ruidien puuhoroskooppi Nyt Sen lähtee villiksi toi taas oina Johan F. Granilet. Yritetään soittoa Sydän keviää öö, Ei se ole oina silloin Na nah Nahkajusbiolat Kalat. Kalat, ensimmäinen maaliskuuta vai? Kyllä, ensimmäinen maaliskuuta Kalat, on. Arin Radio Helsingin horoskooppi mä, mä luin tähän, Arin astrologia on selvitetty Sun tähdet on Olli Lindholm ja siihen hän vaan oleva Tommi Läntinen. Okay. Kiitoksia tuosta noin. Nahka, Jusbe. Ja Kylmää. nouseva cheek. <laughs> La, <laughs> laskeva. La, las, las, laskeva, tota noin, niin, tuota, oli pikku Joo, kyllä. Sitten, okei. Okay. Horoskooppi Radio Helsingillä. Joukko ihmisiä lähestyy uusien konseptien ja ideoiden kerran. Au, lista tulee! <laughs> Hyväksyt tämä apujaalta. Avo vastaa se uusien putkahtavien mahdollisuuksien monimuotoisuus. Teet odottamatonta edistystä ja otat suuren askeleen kohti sen unelman kiurko. saavuttamista, johon olet niin Mielesi pitkään uskonut. Muista ottaa huomioon kaikki mahdolliset riskit, ettei menetä kaikkea Kiitänä. tähän asti saavuttamaasi. Ja ää, kalojen veedinen naksatras Tuo, voi olla Chak, purva, padra tai uttara badra. Kyllä. Otetaan tästä opiksemme. Otetaan. Tässä mä otan, että seuraava on sitten, tässäkin on, toi äskeinen kappali, ei, mä, mä kelasin sitä noin 10 minuuttia eteenpäin, se oli edelleenkin, se ei pääs, ollut päässyt yhtään mihinkään sinne sen aikana. Katsotaan, miten se täydistyy. Mm -hmm. Tässä on nyt seuraavaksi tulee Dolphin Serenade Alejoa, mm -hmm. on tämä esittäjä tässä näin. niin tuleeko siellä Delfiireitä? Kuunnellaan mieltä, tämä on jokaisen taustalla. energia. energiaa. Vetäytyvää energiaa. Mä, mä kelaan tosta taas vähän eteenpäin. Et, tämän? Ei eteneekö ei, tämän, Ei ei, etene. Kyllä on jotenkin niin rauhoittava tämä, tämä paskalista. Tämä että... on kyllä paljon rauhallisempi koskaan. Että... <laughs> kyllä. Esimerkiksi ottaa jotain tavallista paskista, mä saa tähän väliin ei. ihan vaan rentaan <laughs> <laughs> Koska ihmiset on, että juhu, juhu, aine paskista, sitten alkaa viikonloppu, mutta mitä nyt, alkoiko nyt maanantai sitten tai jotain vastaavaa. Mennään, mennään mainoksiin, niin päin saadaan vähän meininkiä tähänkin ohjelmaan. Okei. Okay. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. jo, jou, joulu jouluyö, juhla, yö. Päätty nyt on päivän työ, ja alkaa jouluvileet! Fiskolandista lätyn pyörittää parhaat joulupaketit keikalle ja kotiin. DJ-laitteet, soittimet, karaoke laitteet DNA. Piparia tulee kun muistaa leipoa, ja käydä osoitteessa piste. Älä luota kehenkään, edes itseesi. Eeri Sundin sysimusta varistyttö trilogia vie dekkarit uudelle tasolle ja koukuttaa lukiansa pahemman kerran. Pimeyden trilogian kaikki kolme osaa nyt kaupoissa. Pohjoismainen kuumin dekkari-ilmiö, Eeri ja varistyttö. Suomainen kirjakauppa. Tämä symposium, jonka aiheena on lineen tulevaisuuden futurologinen mallintaminen. Lootias on KGBn En ole! Viekää hänet pois! Viekää hänet ulos! Sergei Daablaatov, Haarakonttori. Tarina rakkaudesta ja entisistä kommunisteista. Osta Haarakonttori kirjakaupasta tai tilaa netistä Lasten oma, radio. lasten oma radio on radio Helsingissä. Sunnuntaisin 7.9. Jos on joku haastattelu, niin pitää keksiä joku kysymys, niin sehän siinä on vaikeeta. Kiva, mutta aika villi. Lasten oma radio soittaa lasten musiikkia isoäidin lapsuudesta tähän päivään. Tämä on lasten oma radio, nyt kuullaan Rubinia. Sunnuntaiaamuisin 7.9.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 Kasille puolelle vasemmalle. Tää jääköpässy vieläkään oikein minkään tässä näin taojokossa? <sum> Eriin. Kyllä, näin on. Tuo on edelleenkin uh -huh. mm -hmm. ja kuluttakin sinkää. Joka kulos tuki toilla tämä raottavalta. Mm -hmm. Teisi minunkin äpynettekemän talaisille levyä. Joko toinen kilevy ehkä vähän miksetä niin. Joo, joo, mä tosio on tännykään. Nyt lähtee soimaan. Kun joku laittoi viestin, että Paskiksen merkki on pieni varsat totta kai heppapiisin kunniaksi. Sästä soittaa se Paskiksen merkin kunnia. Niin, joo. Ta, ta, ta, sä olet selkeästi toisenlaisen musiikkia. Mä laitan ton kunniaksi. Tanssii Susien kanssa Kyllä, mielen on, rauhaa on että, että musiikki ei ole luonnon ääniä rentoutumiseen. Nyt tanssitaan, su nyt, kato, nyt tanssitaan su Susien kanssa tässä näin. Nämä on, on kaikki niin samanlaiset. On niin no. kun on, pystyy, kyllä pystyy kuolemaan tyl tylsiä näin kyllä. päin vastaavaa. No, Ehkä, mutta jos mä... No he he hetkone, hetkone. Etetään he he vähän kaikki okay. jotain aktivistia. <laughs> no niin. <laughs> Tämä on oli hyvä voimautumis. Kyllä on! Tämä on nimenomaan... Mieti. Tämä on semmoinen, että tuntuu olevansa yhtä luonnon kanssa... <laughs> Katsotaanko Jumalatar kurssi. Joo, aina Mä vähän vertaan näitä hintoja. nämä liikkuu vähän alle 200 euroa Joo. on suurin okei. Okay. sivuilta tämmönen, löydä sisäinen Jumalattaresi. 180, yhteensä kuusi kertaa kerran viikosta tavataan. Ja tota, avaudutaan sille hyvälle, mikä meille on tarjolla juuri tässä hetkessä. Sukellut, sukellamme meinkään. Anteeksi. Sukellaan sukellaamme meihin kätkeytyvien voimavarojen lähteelle. Ja oman äänen parantavaan voimaan tutustutaan. Nyt tämä lähti! Ja nähdyksi ja kuullukset tulemisessa on parantava voima. Mutta sitten täällä on toinen tämmöinen jumalattaren tie kohti naiseuden eheytymistä. Ja tota, naiseuden piileviä sa saloja tässä etsitään ja tämän henkilökohtainen jumalatar valmennus. Okay. Kaksi henkilökohtaista coaching-tapaamista kuukaudessa ja sitten tämmöinen profiloitu ohjelma jumalatar prosessin tueksi ja sitten tota 130 Tää on vähän halvempi. Okei, okay, joo, mutta siis pystyy, onko no, pelkästään näissä vai voisinko minäkin löytää sisäinen, sisäisen jumalatar jumalatarini, koska se, se, se, va, se vaatii vähän enemmän, enemmän duunia. Kyllä, sulle, täällä on myös tämän tantrinen jumalatar -intensiivikurssi. 160 euroa. Joo. Tota, mutta tämä on kyllä, nämä ovat tällaisia voimattavia kursseja naisille. Että, että tota, ehkä sinun pitää ottaa silvää, voisiko miehellekin ehkä järjestää. Varmaan monia miehiä tota. mm? kiinnostaa tämä. Joo, me haluamme sukupuolineutraalin sisäisen jumalattar-kurssin ehdottomasti. Kyllä. 200 -ado pystyy ja vähän äkkiä. Mm. Haluaisitko vähän menovinkkejä? Joo, ja, ja tosta tuli muuten Darth tuli viesti, että Orava se on, on Paskiksen horoskooppimerkki, sekin myös, tietenkin. <tos> Kyllä, voitais välille ehkä soittaa, kas Orava se on. <tos> älä nyt, älä nyt! <tos> <tos> Tällä mennään! Missä tata... machinelevyt on tuona? Ei, mulla ei mulla on niitä täällä mukana. Ei, no niin me ollaan nyt <totsi> <totsi> ni, äh, sen niin me ollaan juuri niin niin me nyt on täällä nyt yritetään nyt jumalottaa sentää ottota se siinä kuningattareissa tiedäs mikä ja voimaa tuottaa. ja mitä tää henkistö niin päin pois. et kykene, et kykene, sä oot niin niin nykyaikaisessa <tata>, tämmöisessä tämmäsessä <totsi> niin kuin mutta mukana pois. Yritä yritä yritä ymmärtää että että se voi löytää sitä, jos halutut halutsemasta niinku menevä musiikki Se on ottaa rentoutua ja syventyä näihin Eranovan menovenkkeiin. Mulla on myös rajatien keskuksen menovenkki. Aloitetaan Eranovasta. Joo, Sen verran mä sanoin, että ennen sanoin, että sulla taisi laittaa viestiä, että mikä Jäpekin laittoi, että Krastes Damisin voisi toimia tähän tarkoitukseen. Nyt lähdetään se kappale. Se voisi mennä. Valitettavasti tällä viikolla meni ohjaus, sulla oli hyvä arkkienkeli luenta tuolle. 10.12. Mutta se on nyt mennyt ohi, mutta no. spiraalikävely toteutuu tänäkin vuonna. Free Flow Factory järjestää tämän 22. No. joulukuuta, että se on siinä joulun alla mukava, mukava tapahtuma. Sitten tota, kanavointitilaisuudet järjestetään taas 16.12. ensi kerran. Ja tota, sitten on parannusilta 15. Ja se on peruttu. Voi vitsi ihmeiden oppikurssi. Tämä voisi arvio olla Ihmennästä. Tammikuun 20. päivä jälleen. Sitten on kanavointi-iltoja, paljon erilaisia. Ja totuus taivaasta. Aha, kato joo, se mä haluan totuuden taivaasta ehdottomasti ja haluan myöskin tota, no, kuopastakin totuuden myösen. Joo, ja sitten tota, tapahtumakalenterissa Rajatiedon keskuksen sivuilla on huomenna Tarot-esittely kello 13.30 tänne mukaan. Ja, tota, siis onko siellä se hevi sitten vai Ehehe. <laughs> ja tota, mm, sitten on 62 henki, Henkisyys arjessa, ryhmä ja tuota elämähallintaa. Tämä voisi olla itse sulle Joo, me saattiin elämänhallinta ehdottomasti. Mm. Mä haluaisin myöskin kuoleman hallintaa eh, me... on kovempi juttu. Kyllä koska... Siis sitähän ei pysty hallitsemaan kukaan. Nimenomaan näin Kyllä. Kyllä. Tässä nyt lähti soimaan sitten tota, Kakkos mielirauha-levyltä, mulla on kolme näitä mukana. Ja tässä on levytä levyltä kappale, Ja tuota, oliko jotain muita? Tuota, 17.12. olisi valonkantajien ja ystävien yhteinen joulujuhla. Siellä lauletaan ja keskustellaan. Ja sellaista. Eli ilmeisesti joulu on jonkunnäköinen niin kuin sesonkin. Oh, nyt mun pitää kertoa, mulla lähtee, kun mä joskus soittanut aikaisemmin tätä levyä yhtä yhtä biisiä, tältä tämä täältä levyltä, mikä kestää siis tunnin verran, me on tää koko paskasi, tää aina otetaan tota, vähän ääninäytteitä välillä tässä näin. Niin, nyt tuota, lähtee se nel nelos raita ja kolmas vaihe biisi soimaan. Ja tämä on, on, klassiko, on klassikos tyke. huomio Haluutko, haluutko lukea tuon vaihe kolmasen näetkö noin ihmiselle, että Ai... mikä on kappaleen nimi tai vaiheen nimi? Hymyn ohjaaminen alas keskilinjaa ruoansulatuskanavaan. Koko ajan sylkeä, suusi. Tässä me valitaan ku levyn, Ari. <laughs> suuntiin. M miten, eik, tunneks, että sun hymys olisi nyt mennyt alas keskilinjaa pitkin sun ruoansulatuskanavaasi? En. Petkö? Koko ajan sylkeä kaikki alta. Saas mulla katsoa niitä levyjä? Joo, tai mä voin ojentaa sulle. Ei, katsoa mä kävin kirjastossa lainaamassa tässä näin. Niin tässä on katsoa, että tuossa on vaikka tommonen, noin siinä vaikka mitä. Onko sulla sitä mun lempari, sitä mihin mä tykkään eniten rauhoittua? Ai se, katsoa, sitä mä en löytänyt. Joo, sitten, aaah, okei. Muista kielen kärkäsi. Mut koko ajan suhteen, että minkä jäst on jookalevy? Siis ne, ne tyypit, ne, ne, ne, ne nukahtaa istualleen, varmaan sen takia ne on, on, on jotenkin jumalan löytämään ol olosia, koska ne on niin jumalattoman tylsiä, mitään ei tapahdu, ja pelkkää hyminää, niin tämä on ihan sietämätöntä pidemmän päälle. Pitäisi päästä liikkeelle. Niin. Siis tiedätkö mitä, mä löysin Paranormaali-blogista, no ensinnäkin sen tiedon, että me et meni Rauli, Raunileena Luukainen-Kilden syntymäpäivät ohitseksi mäkin kuukausi sitten hän on Suomen johtavia kirjailijoita ja, ja uran uurtajia tässä avaruuskulttuurissa ja salaliittopiireissä. Ja tuota, vakiluennoitsi parapäivillä oikein okay, vähän syntymäpäivää, mutta sitten samaan aikaan mä löysin täällä mitään, kohta, mistä voi lähettää viestin avaruusolennoille. Ja tällä lukee, jos avaruusolennot ovat tietoisia internetistä, niin luultavasti ne lukevat tätäkin blogia. Tämä palsta onkin tarkoitettu avaruusolentoja avaruuden muukalaisia varten kirjoitetulle terveisille ja kommenteille. Ja sitten täällä on, tota, haluatko kenties kontaktin avaruusolentoihin tai ufon kyytiin tulosta ja täytä alla olevat lomakkeet. Mä tulostin nämä molemmat sulla. Joo. Haluatko kontaktin vai kyyti? Mä halun ihan kumpaan vaan, molemmat. Mä otetaan ensin toinen. Otetaanko mä ensin UFO-kyyntiin UFO py, py, pyyty vai mitä vasta? No, anna tänne se, mä okay. katson sitä vähän. Joo, joo tans, mä, mä laitan mä, Mulla on sellainen levy, mikä voisi toimia tässä näin, mitä mä oon lainannut kirjastosta, niin tämmöisenä meditativina plajauksena nimittäin. Mä olen leesarna. CD. Förranne mm. försuffat överpisset. Har författaren Katherine Patterson. Det här musa taustalet från förra taimut Alma Priestet. Det är en pelöning för tredje år, vad det utsatta banen sida. Katherine från USA skriver böcker för sklokar older. Hon ska årita sin uppo kyyti, hon matkailu oppimismatka vai liiketoimintareissu? Politikkareissu. Det här vallankumos. Kyytin ottaminen Kotoa nyky sijainnista <tosio> Mistä tahansa. Okei, tulee nyt tältä hakemaan Se voisi tulla <tosio> lähetyksen <tosio> jälkeen. Joo, Joo. Tulkaa noutamaan Kiitos okay, please. haluamaksu taksi kuitenkin. Sitten päivämäärä ja aika, mikä tahansa. Otetaaks 16.00. 16.00, <tosio> kyllä. Tulee on mikä päivä tämä <tosio> 18. Kyllä, tämä on mystinen päivä Sitten yhteydenottotapa <tosio> tapa <tosio> kyytiin varten, mikä tahansa. Koputusovelle keksitäänkö joku, onko se niinku mikä tahansa vai no, spesifioidaanko? No eipä siis, voi vo, vo, sen kun te ottaa vaan, kyllä, kyllä ne tietää. Tai laaser. Joo, onko se semmoinenkin? Okei, okay, joo, joo, laser. Laser. Sitten haluttu aluksen henkilökunnan Lahan. rotu, niin täällä vaihtoehtoina ihmisen kaltainen humanoidi, humanoidi tai mikä tahansa. Ihmisen kaltainen huono, kiitos. Ja. Vähän niin kuin sinä. Ja, ja kyllä. Patterson Stockholm. <laughs> Sitten haluatko, minne sä haluat mennä? Haluatko mennä kotipaikkakunnan ylle, kotimaan ylle, maan tai kuun ylle, paikalliseen aurinkokuntaan linnunradalle tai mitä tahansa aluksen henkilökunta voi valita? Paikalliseen mikä se, paikalliseen, mikä, mikä se on tolikaan Paikallinen se? Paikallinen aurinkokunta. on on mielenkiintoinen määrit ja ylipäätään maan tai kuun yllä. Että mitä sä tiedät niin, avaruudessa, että oot sä niin yläpuolella vai... Stressiikpojoppe. Oot vieressä. Niin. Mutta nää varmaan Harkomane selittää sen sulle. Tips, mut Matkan maksimikesto. Sun pitää olla perjantaina takaisin, koska sulla on lähetys, niin joo. laitetaanko tähän että 6 päivää? 6 päivää, päivää, päivää ja 23 tuntia. 23 tuntia, <suh> joo. <köhön> Matkojen maksimimäärä, jos rajoitettu. Haluut sä kuinka monta kertaa lähteä? Eipä mulla sit silleen oikeastaan. Mä voin ihan vapaa sieluetta, fr freelanceria noin päin pois. <laughs> vapaa agentti. Opa, ker käy. kerran viikossa. Niin joo, aina siis tosiaankin. <laughs> ja sit tää mun ei taas tota mun on tulee paljon halvemmaksi eläminenkin täällä näin. Voit ottaa ne sit jossakin pyörimässä tulla avaruudessa nää vä välipäivät tässä näin sitten, ettei mm. tää maksaa kalliita. No, ja sitten kyydistä pois ja häntä, niin tässä kertaan, että paikka on sama kuin ottopaikka, jossa on turvallinen, turvallisuus syystä ei ole muita vaihtoe vaihtoehtoja. Aluksen henkilökunnalta saa tiedustella muita vaihtoehtoja. Okei. Okay. Lääketieteellinen tai matkustajan testaaminen ilman matkustajan suostumusta on kielletty ennen matkaa, sen jälkeen sen missään vaiheessa. Ja pyydetään vain matkaa täysin tajuissaan ja niin, että se voidaan muistaa jälkeen. Päin. Joo, on ihan kyllä, okaan? kyllä, ehdottomasti. Tässä muuten tässä ottanut Tropical Rainforest-levyö taas tästä näin. Mm. Mikäs tässä oli? No ihan sama, mikä no, se no, siis tässä Arin kanssa... Täytetty nyt Paranormaari-blogin ufokyyntipyyntö-lomake. Tota, Tässä vielä pitää kertoa, että tämä kyytipyyntölomake ei ole pila. Ei varmasti ja ole. Ja otat itse täyden vastuun seurauksista, niin on ihan ok. Joo, mä otan täysin täyden vastuun tästä pilailusta. Huom, perupyyntö kävittämällä lomake sanomalla, ajattelemalla tai välittämällä telepaattinen viesti ETL, että et, et kyytiä tai rastittamalla kohta Göbön det mm, Se on Ja. Så, så är det här. Jag allkiratar det än så Har du drömt om att få studera utomlands? finns många dina en spännande kun, ihan muista, oli Ruotsin tunnilla, alkaa nukuttaa välittömästi. Ja me ihan ihan toisiinsa vääreihin, ihan haluaa olla kaikki tästä maailmankaikkeudesta. Mitähän on kontaktipyyntö avaruusolennoilla ruotsiksi? Laitetaan musaa kans. Kramattu. <laughs> Vanha testamentti. Historialliset kirjat, ensimmäinen osa. Paikka: se suden ulvonta sinne taustalla <tämmöksiä> kirkon kirkolliskokous vuonna 1992 <tämmöksiä> käytöön otma Äänikirjan kirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2005. Lukija: Eero Saarinen. Ensimmäinen CD. Ensimmäinen Mooseksen kirja Genesis.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 Niin, siis Tuulilla on siis tämmönen, koko, koko vanha testamentti on CD -llä, cd llä tässä näin. Mä ajattelin, että olisin tehnyt no. päivän joulukuuta tässä spessut no, no, tätä näin. Mutta me ollaan nyt tehty tämmöinen tähän näin, tämmöinen pelkällä Tämä voi, voi olla ehkä liian raskasta, että pitää miettiä, että tuleeko tämä silloin vai koiko Tai, tai musiikin sitten kerran kunnolla. Kunnon kunno musat sinne taustalla. Haluatko täyttää tämän kontaktipyynnön avaruusolennoille tässä? Niin mä käyn tätä äkkiä, äkkiä tuota, tuolla levystä. <mukkaan> <joo mä>, <mukkaan> jo jo mä kun jo mä kun tätä kunella vanha Niin tapahtui ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni toinen päivä. Program har många <mukkaan> födelare. Du är ju till hjälp med att skaffa bostad och du behöver inte betala någon <sanoo, mukkaan> Förutom att du sparar både tid och pengar kan du räkna med att det utländska universitetet håller hög kvalitet. Ett utbyte innebär i allmänhet att studierna kan tillgodoräknas vid det egna universitetet tack vare ett samarbetsavtal mellan universiteten. Utbytesprogrammet har mycket att erbjuda och du har möjlighet att välja bland många universitet i hela världen. Lämpligast är det att åka efter några års studier när de obligatoriska kurserna i stort sett är avklarade. Upplysningar om utbytesstudier utomlands får du på rådgivningsbyråens infotjänst. För studier vid ett annat nordiskt universitet kan du söka stipendium inom Nordplus-programmet. Stipendiet avser helt i studier från tre månader. kihoakis oikeasti. Noin, noi levyt, no ei on niin Jumala, ei niitä ei, ei. me laittaa Saan nyt käsikirjoitus käsi kiitosta suusiksi tässä, Lopetetaan tää oo jo kaikin joku tota, suosittelee sulle tota, alkoholistista terapiaa. <lipris> nyt vaan. Toi oli viime lähdöksi tiennyt tänne näin kodalle. Sinäisyys, ja alkoi kuuden vuoden kuliaisuus. Ja tuli, tuli käyttävi hakemaan tuolla levyä. tämä on tämä aika meni tätä Teivenbiisi tämä seuraava ehdottomasti. Mulle soittamassa muun mm. muassa Essential Guide of the Meditation olisi kuule buddhalaisuutta ja olisi hindulaisuutta ja olisi laista. Mikä balinis hindu? Balinilaisia hindujakin olisi ollut, mutta ei, ei nyt sitten, mutta ei ba halua. Balinilaisia. Mä voidaan se näitä. Joo. Tähän voisi sopia paljon suden ulvonta. Suden Noin tota sademetsän äänet. Joo, nyt, nyt, nyt, nyt löytyy kyllä sellainen tyyppi, joka on kerta kaikkiaan löytänyt tämän sisäisen rauhansa ja on jättänyt kaikki tämmöiset tällaiset tota, maalliset asiat ja fyrkan perässä, perässä juoksemisia tekemiseen ne, ne niin pois. Hey! Suka irti! On teet Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihus 1.5 eli taajuudella 98,5. Lue mulle! Iska voitko lukea taas? Sanomatalossa luetaan. Lue mulle! Iloinen lastenkirjapäivä lauantaina 13. joulukuuta. Kello 12.15. Ohjelma lapsille ja aikuisille. Vapaa pääsy. Tervetuloa!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 Kevät kuulostaa kauneimmalta Espoon Sellosalissa. Sellosalin kevätkausi on monipuolinen kattaus huippuartisteja ja yhtyeitä. Lavalla nähdään muun muassa Joshua James, Kimmo Pohjonen ja Erik Eschampard, Otmar Liebert, Trippi, Ruthie Foster, Naturally 7 ja monia muita. Katso koko ohjelmisto-osoitteesta sellosali.fi. Pysähdy Helsingin sydämeen ja nauti sen sykkeestä. Cafe tarjoaa herkullisia hetkiä aamusta iltaan kaupungin ytimessä. Käytä hetkesi parhaalla mahdollisella tavalla ja poikkea maistamaan maukas kotiruokalounas, viikonloppu brunssi sekä oman leipurimme uunituoreet leivät ja leivonnaiset kahvikupillisen kera. Omaa aikaa omassa kaupungissasi. Cafe Lasipalatsi. Tervetuloa Cafe uudistuneelle brunssille aina lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11.15. Joka perjantai kello 16 VG+. Plussa, viikonloppumenot ja musara.OR ei lähes miettä vakuasella. Ready, ready, ready. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Ja tänne on tullut viestejä, että se iskelmän ja chiikin soittaminen saatana New Agee keihin. Ei jumalautaa. Chakra ja, irti. Joo, ja laittoi myös ihan vähän hajos käsiin nyt tämä hengistyminen ja sielun eheytyminen. Niin, tässä nyt on... Se on nykymaailmassa, että sinä tulee, välillä voi tulla tämmöisiä niin houkutuksia ja mennä homma hajota, mutta voi sitten voi yrittää aloittaa uudestaan. kun Pascalistan huruhumppa, hörö hörö, New age. Mitä, mitä eks ole pitänyt, jotain ruokaohjeitakin pitänyt tulla jossain vaiheessa? Mitä, no, kerrotaan on? niitä vähän myöhemmin. Mä teen sulle tämän chakra-testin, okay. mitä sun chakrat voi... Okei, okay. kiva juttu. Täällä kerrotaan, että... Osoitte se e chakras. Niin täällä voi tehdä tämän testin. Juuri chakra on hyvin auki arilla, 25 prosenttia. Sakraali chakra on aliaktiivinen, miinus 19 prosenttia. Sen kanssa se mitä tähdään tsempata. Ahaa. Sitten... Napatchakra chakra on myös vähän aliaktiivinen 6 prosenttia, siihen keskityt vähän sitä. Sydän-chakra on myös aliaktiivinen 6 prosenttia. chakra 69 overactive. Ja kolmas silmä on auki 19 prosenttia okay. ja, ja kruunu on myös auki 12 prosenttia. Joo, tässä on Secret Healing Music, Mother Goddess on tämän kappaleen nimi, että kaikillahan täällä elämä on varma. Jos me tehtäisiin, me kanavaa että me tehtäisiin aina tällaista ohjelmaa tällä näin, niin menisikö ideaa muuten läpi? Mä veikkaan, että ei ehkä. Chakra irti-ohjelma. Niin, <köhön> <Ne. köhön> en tiedä. Niin, niin, en tiedä, millä kanavalla tämmöistä voisi tehdä. Ei, tä, ei tummia. Sä voit muuttaa paskallisten konseptia. Voin, kyllä. Eikö tämä mitenkään sopivuksessa määritelty? Niin ei, joo, ei, ei. Mä veikkaan, että kyllä määritellään aika nopeasti, jos tämmöistä alkaa tulla. Mm. Tämä, on, tämä, on niin siis, tämä on siis... Mutta mut tämmönehän se tavallaan piti olla, kun mä mietin, onni sanomassa että tämä täm, on tavallaan unettavin lähetys ehdottomasti, mitä ikinä on tullut tehtyä. Niin tämmöstä to toisaalta pitää myöskin ollakin, koska eihän tässä voi olla hirveä menopäälle ja näin päin pois. Ei, ei, ei. ei Niin, tämä itse asiassa, me ei tiedetty, mitä me lähdettiin hakemaan, me huomattiin se vasta nyt niinku matkavarat että tämmöstähän tämä nyt sitten on. Pitää olla auki omille impulsseille ja Niin, toi hirveästi Auki omille impulsseille. Joo. Oletko mun toivon biisiä vielä, kun Joo, hetkonen, joo, siis sä halusit... Joo, palataan sieltä niin. Tässä on, mitä tää Secret... The pan Mä en tiedä, miten panhuudut liittyy nyt tämmöseen, mutta tämmönenkin levy tuolta löytyy. Secrets on nyt tämän kappaleen, jota kelataan se vähän. Kuunnella sitten, tää biisi sitte. kestää 20 minuuttia. Nyt tässä on tuommoista. Hei, nyt se lähti. Okei. Tää kuulostaa melkein menevältä musiikilta. <loss tää <lossata> on diskomeininki. Joo. Kummakaan. Katsotaan eteneekstään niin missään määrin. Tästä näin sitten. Mä haluatko kuulla kristalleista, jos kuunnellaan tätä? Joo. Monet pitävät kristalleja vain mineraaleina ja kivinä. Totuus on kuitenkin se, että ne ovat paljon muutakin kuin vain kiinteitä kappaleita. Kristalleilla on yhtä lailla omanlaisensa tietoisuus kuin kaikella muullakin. Kristallit ja jotenkin kirkas kvartsi sekä ametisti ovat lähinnä ihmisen luonnollista energiattista tilaa. Kristallien avulla voidaan suurentaa, voimistaa, ohjata, fokusoida ja muuttaa energioita. Kristalleja ja kiviä on käytetty muun muassa energiaparantamiseen ja teknologian apuvälineenä vuosituhansien ajan. Etenkin Lemurion ja Atlantiksen aikana useita kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Miten ne saa Atlantiksesta mitään tietoa? Miten sitä on tutkittu? Mielenkiintoinen tieto Kyllä. kyllä. Myös Raamatussa viitataan kristalleihin ja kristalleja käytetään myös kontrolloimaan säätä joo kyllä maapallolla on oma kristallienergiaverkkonsa ja me voimme kytkeytyä tähän erittäin voimakkaaseen kenttään esimerkiksi kulkemalla luonnossa paljon jaloin niin ja pitämällä yllämme kristalleja Halu, halusit sä tuli tota kulaa ressultaahan sä halusit taas kola, <tos> Kuusi ja. Se sama liittyy teemaan. Voisin samalla täyttää renkaat. tämän kontaktipyynnön avaruusolennoille. Joo, Tämä on, on todella. No niin, tosiaankin nyt seuraavaksi kuuntelemme Tuli-ongiston toivekappaleen. Se on Ressu Redportin kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaa. Olen etsinyt sinua liian kaukaa, etsinyt, miettinyt sun nimeä. Ja nyt varoittamatta edessäni seisot, ilma väreilee jo laskee pimeää. Etkö tunne minua, etkö kuule kun huudan? Sydän hakkaa, en löydä sanoja. Tule selittämättä, katsoja kosketa. Etkö tunne tätä samaa janoa? Tämä ei suoria tää, tää a, kato, niin mitenkään avaruuteen mä tein tästä kontaktipyyntöä avaruusolentoille ja sitten. okei okay. <laughs> no niin kiitos mun mä voin kertoa mitä mä pyysin täällä mä tää kysytään että kontaktin tarkoitus mä otan liiketoiminta politiikka kautta diplomatia Eikö se ollut se politiikka? Onko tämä nyt sama kysymys? Tämä on se Paranormaali-blogin kontaktipyytö lomake. Sitten täällä on kontaktitapaa, pyydetään, niin mä laitoin ne avaruusaluksella Kyllä, mielellään, kyllä. Päivän määrä ja aikaan, mä pyysin nyt. Joo. Ja jos ne tulee nyt, niin ei sua haittaa. Ei, ei, ei. Se varmaan <laughs> on varmaan kaikki ihan tyytyväisiä. <laughs> kyllä. Sitten mä haluaisin, että haluttu ET-rotu suluissa kaikki ystävällismielisiä humanoidi. Ja sitten tota, haluan matkustaa avaruusaluksissa, joo, kyllä. Mm -hmm. Täällä oli vaihtoehto, että kyllä, ei, päätän kontaktin aikana ja ETEt saavat päättää. ETEt. Maha, mm. joo. Mut sen mä laitan kanssa sitten, että tota, kaksi päivää kaksi tuntia mulla on aikaa, että kun mun täytyy maanantaina tulla töihin. Joo. Mä ole kirjoittanut tänne. Okay. Katsotaan sitä, että tullut nyt vielä se kontakti, mutta. Mietin, pitäisikö joskus tehdä maailmanloppuun, missä että katsotaan tuleeko maailmanloppu lähetyksen aikana. Täällä oli maailmanloppuun laskuri, ootas hetki. Okei. Okay. Täällä on tämmöinen. Hilpeitä. Nettisivu, missä lukee, että maailmanloppu odotettavissa ihan kohta pian. Hyvä. Että siis pitäisi olla lukea kohta puolen, mutta ne ei välttämättä osaa kunnolla ilmaista. Kohta pian. Mutta. Kohta Korea, pian. Joo. Okay. Tällä sivulla kerätään tuoreita maailmanloppun ylös ja muiden merkittävien ennalta tiedettyjen tapahtumien profetioita, etenkin suomalaisia, jotka toteutuvat. <skr Fußball> <Ja skrónuyla> <skrónuyla> Joo, ku kun puhutaan näistä yleistepauksista, te niin mä luin, niin muistaakseni jokiaikaisesti katsottu, että se malesialainen lentokone, ei se mikä mutta alasuklana yllä, vaan se toinen. Niin, jöskin, se, joka katosi. Se, joka katosi niin no, eikä lö, eikä löydetty vieläkään. niin. On kuusi kuuta, Kerro <laughs> <Jatkin. Nyt> tota, <laughs> niin, niin, niin, niin, Joku oli laittanut metron tuota, no, niin, että, että vois, voisiko olla yksi mahdollisuus sellainen, että Jumala on vaan vetänyt sen lentokoneen ylös luokseen. Hyvin niin. Mit... Sitä hyvin olla, että jumalatiet ovat ei ole pahemmin niin. niin. niin. ei, ei ole ole sitä teoriaa käsitelty. Se, voi olla, se, se on oikeastaan ainoa vaihtoehto kuin mitä muutakaan nyt tässä on oikein tullut, tullut mitä selvitään asiaa. Et Jumala, nyt päätin, että minä pautan tuon flykarin tuosta noin tänne näitä tyköni. Ja sitten terve, että ihmiset sitten, te, te, sitten tutta, no, en tiedä, mitä niille ihmisille kävi sitten... Voisitteko lukea majojen kalenteria? Mulla on vielä tää maailmanlopun ennustukset kesken, jos mä luen sen ensin loppuun. Otsakaa muuten koskaan joskin tommosissa eh, <laughs> okay. Ehkä joskus vielä pääsen. Hmm. Niin täällä on tota, et kertaa, että ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa maailmanloppulaskurit, tempautuvien määrän laskenta sekä aiemmin toteutuneet profetiat. Ja uusimmat tiedot profetioiden tarkentumisesta löytyy sivun alalaidesta. Tää on sellainen asia, mitkä niinku... Vähän niin päivittyy, että tilanne Joo. elää. Ja profetioiden runsas on käynyt niin vertiilliksi, että profetioita on ihan arkistoitu niin, niin paljon, hmm. että. Joo, mutta <köhön> tässä on siis tätä. Tota, <köhön> tässä niinku reaaliaikainen sekunttilaskuri maailman loppuihin. Okay. Nämä visi niinku useampia. <köhön> <Okay>. <köhön> Joo. <köhön> Hyvä. <köhön> Nythän tiedämme jo aivan täydellisellä ehdottomalla varmuudella muun muassa ylöstempauksen viimeisen mahdollisen takarajan. Sikä myöskin tuhat vuotiskauden alkamisen varman takarajan. Joo, katso, useinhan ne on, mitkä sitä maailmanloppua meissä on, mikä se on, mitä se on onko se Jehovia vai mikä, mitä ne onkaan? Se on ihan niin, niin tota, ne, Aina kun ne tulee mulle lärpättämään, ne niin sanoivat, että nyt, nyt on semmoista merkitystä, että, että just kun katsoo tätä maailmaa, niin nyt on loppuna ja ne on merkitty ehdottomasti. Nyt on, on mm. niin havaittavissa, nyt, nyt, nyt on viimeisiä hetkiä. Tuotan vuosikymmeniä jankuttanut tota samaa saatana asiaa. Et, sanokaa joku vuosiluku, mihin mennessä se, se maailmanloppu tulee, ja sen jälkeen pidätte perkele turpane kiinni, koska nyt tää ei tule edistymään, että teidän maailmanloppuna, mutta he eivät suostuneet sitä tekemään sitten. Ne ei usko mitään. <tort> Kyllä. Mutta täällä on. Tota, uh... Suomelle tulevan tuomion ja rangaistuksen kolminkertaisesti varmistettu päivämäärä on 19. maaliskuuta 2015 klo 235959. Sä opa mulla meni toi, toi Susien Susi Ulvonta. Tää on sun toivebiisi, lähti soimaan toive nyt uudestaan. Niin. maaliskuuta 2015 kello 23.59. Eli Aha. tähän on aikaa 89 vuoro kautta 8 tuntiin 7 Eiku, Tää 2000... 2015 kun se oli? 8.6 minuuttia, 55 Joo. sekuntia on nyt jäljellä. Mitesko me tu tullut Hei, tää on kova kans. Täällä lukee, gorba tulee. Oho. Ja viimeinen vuosiviikko sadan prosentin varmuudella alkaa. 83.23.59. Ja kahden profeetan hellästi yhdessä rakkaudella varmistava sataprosenttisen täysin varma ylöstempauspäivään 29.1.2016 ja sitten Jumalan itsensä ilmoittama ylöstenpauspäivään 18. helmikuuta 2016 näihin on rapiat 400 päivää vielä jäljellä tässä on hyvin aikaa lähteä niin okay. ne UFO:en kyytiin sillä välillä <laughs> että tuota, kyllä paljon jengiä on tulossa siis Niribu tulee. Oho. Obama, Obama menee bunkkeriin. Joo. Ja siis näitä ylöstenpauspäiviä on kyllä todella paljon. Näitä on siis ihan vaan... Kolme valtavaa ufoa tuloja, tulee taas, varma ylöstempaus ja on siis todella. Tämä on myös kova. 2014, Jotain ehkä tapahtuu. <tosan> Jotain tulee tapahtumaan joskus johonkin aikaa. 2009 puolet Suomesta valloitetaan. Mikä Mitä on 2009? Se meni jo, meni vaan vaan ohi eh? sitä, mutta... Se nyt on valloitettu, me ei vaan huomattu sitä, koska muutenhan toi ei paskapuhetta. Ja eihän hmm. semmoinen voi pitää pa paikkaansa. Joo, sana- ja ylistysfoorumilla tiedetään, että maailmanloppu tulee aikaisintaan 98, viimeistään 2023. Joo, tuossa on tota, niin, ensimmäinen tiedetty tuleva maailmanloppu. Oli, tuli 2800 vuotta ennen me alkua kuulemaan tiesi erästolinoja. Hyvä, sillä ja lailla. Ja Piho on julkaissut varmana tietona veli Pekka Kortelaisen profetian. Ja Jarmo vielä vahvisti sen se jos jo on no, tässä enää mitään Jos Jacki ja on tätä mieltä kanssa Sitten tässä muuten kuuntele Koska eduskunta hyväksyy 105 lainea homoseksi Liitot 8.8.11.2014 Ja talvisota keski, tar keski Tarkolleen 105 päivää että On varmaa, että Tuomio ja rangaistuksen päivä tulee 19.3.2015 Joo ja mäkin Muutin eri erittäin korkeaan kerrostaloon Asumaan ylipääkerrokseen kerrokseen Syyskuun 11. päivä ja mitä tapahtui syyskuun yhdestoista ja meni me, me, pilvenpiltreitä? Sattumaako? Kysympä vaan. Kysympä vaan, kysympä vaan, että kysyt, kysytkö vaan. Mähän sen kysyt. Olisiko tämä nyt pikkuhelkuille tässä? Haluaisiko sinne tuli sanoa vielä jotain oleellista tähän näin? No, me, mäh, tota... Mähdään toisessa, to, to, to, to, to, to, to, toisessa todellisuudessa sitten jossain. Mähdään oh, joo. Joo, ruvetaan tai jotain vastaavaa. No mä rupean tässä etsimään aikamatkailun lomaketta. Mä oon nyt nämä UFO-kontaktipyynnöt laittanut menemään ja... Ja kyytipyynnöt kanssa, että katsellaan sun kyyti tässä tulee nyt Joo. Ne, viiden minuutin, Joo. neljä minuutin kuluttua. Joo, taa, ja tää oli sitten on meikälaisen horoskoopille sitten, mikä on ihan uusi tai siis paskallista horoskooppi. Se ei ole, se ei ole pikku, tota no niin, toi, siis varsa, koska sitä ei sanota suoranaisesti ääneen niin helposti tuossa to, kappaleessa, vaan se on tietenkin, arvaako mikä se sitten on? Arvaa. Su. No enpä tiedä. Orava! Orava! Kiitos, kiitos. Korva karvalakki Istui hetken päällä penkin Nyt jo tuolla vilistää Kuka kulkee turkki päällä Kesälläkin tioka säällä Kuka loikkaa huiman päällä Paahterastan lehmukseen Orava se on Ourava se on, oraava se on, vastustamaton. Kuka tammen terho aartee, kätki luokse polun kaarteen. Mutta huomenna jo miettii, minne terho tulikaan. Pörhö saa, lammen yli purjehtiikin, vaikkei kukaan uskonut. Orava se on, oravase on, oravase se on, vastustamaton. Kuka seuraa saaren siellä, kuka pysäyttää sut siellä? Kuka katsoo kysyvästi, kuin lahja suuta odottaa? Kuka naksuttelee pussan, kuusen käyn rankasussa, sitten hypähtääkin sitä, uuteen seikkailuun. Orava se on. Orava se on. Orava se on. Vastustamato. Orava se on. Orava se on. Orava se on. Vastustamato. Ei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai.